Världens historia del 35. USAs framväxt. Ja, USA växte otroligt snabbt efter självständigheten 1789. Det här hängde ihop med att man var ju liksom ett nytt land. Man erbjöd också religionsfrihet. Och jag menar, många i Europa ville ha en ny start. Jag menar, det var ju fortfarande mycket med det här. Alltså det var ju lite krig och revolutioner och... Jag menar för det var fortfarande det här protestanter mot katoliker. Så många lämnade Europa för USA. Och i takt med att USA växte så behövde man ju mer land och mer mark. Och det här gjorde att man liksom drev bort bland annat indianerna. Och jag menar, de hade ju inte en chans emot kanoner och skjutvapen. Så det här gjorde att USA växte en del. Men USA skulle bli ännu större, därför att under Napoleonkrigen så behövde Frankrike mer pengar för att slåss på haven emot England. Och det här gjorde att Napoleon valde då att sälja Louisiana till USA. Och om ni tittar på kartan här, det som är markerat med grönt det är Louisiana, vilket är ett väldigt stort område. Och det här gjorde att när USA köpte det här så fördubblade nästan de sin storlek. Men USA skulle vilja bli ännu större. Och i takt med att de växte och blev mäktigare så förklarade de också en massa krig. Bland annat 1819 då förklarade man krig mot Spanien och erövrade Florida. Och eftersom man, man såg att det där gick jävligt bra då kör vi igen sen. Så 1845 så startade man ett nytt krig och erövrade också Texas. Eh, Mexiko eh, som gjorde sig självständiga från Spanien de vill ju liksom bli ett nytt land och de ja, tyckte ju, men gud vad kul nu har vi i alla fall blivit självständiga men USA såg istället sin chans att bli ännu större, eftersom de ser att det där är ett nytt land, de har inte särskilt stora armé så vi försöker köpa land om dem, och Mexiko tänkte men vad fan vi vill ju inte sälja bort så här mycket land, liksom så här billigt upp till er, så nej Men så säger USA, okej okay. då blir det krig och eftersom USA hade nu en väldigt stor armé så vann man ju såklart det här kriget väldigt enkelt. Och det här gjorde att USA blev nu större än någonsin. Därför att nu är man det som var kvar av Texas. Man började också pusha in och ta det som var Kalifornien och så vidare. Som ni kan se på kartan. Det som är markerat med blått. Och det här gjorde ju nu att USA var ett land som både var i stilla havet och Atlanten. men det skulle bli problem i landet. Därför att mellan 1861 till 1865 så skulle amerikanska inbördeskriget äga rum. Och det var ett krig som handlade om två saker, bland annat då slavhandeln, men också om skatter, vilket jag kommer gå in och förklara. Därför att det var otroligt stor skillnad i USA, speciellt då mellan de staterna som låg uppe i nord de kallas för nordstater medan, och mellan de staterna som låg nere i syd, de kallas för sydstater därför att i nordstaterna där såg man slaveriet som någonting onödigt Jag menar, man, hade, man hade inte speciellt mycket slavar där uppe man hade däremot väldigt stora fabriker och Eftersom det kom hela tiden nytt folk från Europa så fick man också väldigt mycket billig arbetskraft. Det här gjorde att man inte behövde slavar. Jag menar, vad skulle man ha dem till? Vi har ju folk som arbetar i fabrikerna, vi får cash, vi kan bygga nya tåg och grejer. Jag menar, varför skulle vi behöva slavar? Men, sydstaterna såg det inte alls på samma sätt. Där hade man inte särskilt mycket fabriker, utan där hade man istället stora plantage där man odlade tobak och sånt och bommel och så vidare. Och där behövde man slavarna, annars skulle man inte klara sig. Dessutom så var det så att för att betala den här industrialiseringen av landet de här nya tågen och fabrikerna och så vidare så höjde presidenten Abraham Lincoln skatterna väldigt mycket. Och sydstaterna fick faktiskt betala dubbelt så hög skatt som nordstaterna av någon anledning. Jag tror att det har att göra med att man tjänade så mycket pengar egentligen på slaveriet där nere. Och det här gjorde också att många företag och plantage och så vidare där nere gick en konkurs. Och man, det här började ju skapa ett hat. Jag menar varför ska vi betala mer än dem där uppe? Det kunde man ju inte förstå. Så det här gjorde att till slut så gjorde Sydstaterna revolution. Så liksom, ja de bröt sig loss helt enkelt. Sju stater bröt sig loss att stoppa det här. För att stoppa att man betalade mer pengar dit bort. För att stoppa det här att de ville stoppa slaveriet. Så sju stycken stater bröt sig loss då, som ni kan se på kartan. Det är de här staterna som är markerade med typ brungult gult där nere. Och sju andra stater valde sedan att liksom hänga på. Och de här bildade nu ett eget land. Som kallas de typ inte förenade staterna utan eh, confederate states, jag vet inte vad det blir på svenska, saksamma och de här där uppe då, de gröna det var ju fortfarande USA så ni kan ju se varför det skulle bli ett krig, för de ser ju ganska lika stora ut nästan de här så för att stoppa det här då för att stoppa det här nya landet så förklarade såklart nordstaterna då var det USA då, krig mot sydstaterna och till en början så gick faktiskt kriget ganska dåligt för nordstaterna men bra för sydstaterna som vann flera tidiga segrar. Det här har att göra med att man var väldigt bra strategiskt på hur man skulle använda sina trupper. Men till slut så kunde man inte stå emot nordstaterna, därför att de hade nästan tre gånger så stor befolkning. De hade en större armé och de hade de här flesta industrierna. Och jag menar, på den här tiden så började man producera vapen i stora industrier. Ni kan ju tänka er hur mycket vapen det är. Dessutom så hade de också flera tåg, vilket gjorde att de var mycket mer flexibla. Så trots att de kunde förlora så kunde de snabbt få dit nytt folk. De kunde flytta folk lite huller och buller där de behövdes, vilket gjorde att de hade väldigt många fördelar. Så till slut så vann Nordstaterna det här kriget och det blev USA igen. Som det hade varit tidigare. Men det här kriget ledde till otroligt stora förluster. Över 650 000 människor miste livet i det här kriget. Det skulle också leda till att slavarna blev fria. 1865 när kriget var över fick 4 miljoner slavar sin frihet. Det skulle ju dock dröja nästan 100 år innan de fick samma rättigheter dock som vita. Därför att man såg fortfarande ner på svarta och på slavar. En vecka efter kriget så skulle också Abraham Lincoln, som hade varit president då, mördas av en sydstatssupporter. När han sitter och kollar på en teater. Men USA skulle fortsätta växa. Och skulle fortsätta att bli mäktigare. Därför att under 1870-1920 så utvandrade flera miljoner människor till USA därför att man såg landet som framtidens land jag menar det var ju demokrati nu inbördeskriget var över man hade religionsfrihet dessutom så hade landet väldigt stora tillgångar de hade väldigt mycket olja som började bli väldigt användbart de hade kol de hade skog och ja, de hade också väldigt mycket guld därför att vid slutet av 1800-talet så hittade man stora mängder guld i USA det här skapade vad vi idag kallar för guldruschen därför att många människor sökte sig då till USA jakt på rikedomar, i att om vi åker dit och gräver liksom i gruvor eller kollar i bäckar, då kan vi bli superrika det var dock väldigt få som blev rika men guldet bidrog ändå till landets snabba utveckling, för visst man fick lite cash utav det men man fick också jättemycket folk, och menar, man hade ju stora naturtillgångar så de fick ju bli bunder eller jobba i fabriker man byggde tåg jag menar, allting liksom rullade på och för att förflytta sig inom land så använde man ju de här tågen då och det här gjorde också att man bygger väldigt mycket järnväg. Inget annat land hade lika stort järnvägsnät som USA. Och 1867 så köpte USA Alaska av Ryssland. Det är ett område som ligger allra längst upp i Amerika. För en ganska liten summa pengar egentligen. Det här skulle Ryssland få ångra därför att i det här området sen så hittade man faktiskt både guld och kolja. 1893 så startade en statskupp på Hawaii, ledde faktiskt av amerikaner. Men USA var ju snabbt där liksom och sa så här, men det här, så här kan det inte hålla på, vi får ta över här så länge. Så man tog hela ön. Så nu var man ju otroligt stort. Man hade man köpt Alaska, man hade Hawaii, man hade liksom hela typ dagens USA. Eftersom man hade krigat emot Mexiko, och Spanien, köpt områden av Frankrike och mot Indianer såklart. Men krigen skulle fortsätta. I slutet av 1800-talet så startade USA ett nytt krig mot Filippinerna. Och för att krossa grillan så brände man ner allting. Gårdar, städer, byar. Flera miljoner civila dog. Men USA blev ju som sagt bara bättre och bättre. Man hade ju väldigt stora tillgångar av olja och kol. Vilket gjorde att USAs industri kunde gå för fullt. Och i början av 1900-talet så gick man faktiskt om Storbritannien i stålproduktion. På den här tiden så var det här det typ riktigaste som kunde ske. för att om man tittar på länder och hur mäktiga de var så kunde man också se det i stålproduktionen. Men Storbritannien hade alltid varit ledande i stålproduktion. Och man hade ju varit världens ja, nummer ett kan man säga. Den dominerande världsmakten. Men nu gick USA om. Och man hade nu mer och större industrier i USA än vad man hade i, liksom, i Storbritannien i England. Och det här hänger också ihop med att man hade väldigt många nya uppfinnare och sådär i USA. Vi har bland annat Henry Ford som skapade då Ford som finns än idag som är ett bilföretag. Och de använde någonting som man kallar för löpande bandprincipen. Det här är att man har ett löpande band som går runt i fabriken. Och varje arbetare gör bara en grej, därför att då kan man göra allting mycket snabbare. Och det här gjorde också att den bil som man sålde då, T-Forden, var faktiskt världens mest sålda bilmodell. Så, USA hade nu blivit världens ledande stormakt. Från 1800-tals början till början av 1900-talet så växte USAs befolkning från 5 miljoner till 77 miljoner. Det är en otroligt snabb utveckling. De hade också nu världens största industri och världens största järnvägsnät. De hade också väldigt stora tillgångar, naturresurser, såsom olja, kol, naturgas, guld, järn och skog. De hade gått från att vara ett fattigt jordbruksamhälle till nu världens ledande industrination. Jag menar, ingen kunde hota den här nya stormakten. Trodde man i alla fall. Mm. Hoppas ni lärde er någonting om den här föreläsningen. har det bra så länge. Hej!